Останні слова Бенсон особливо наголосила. Князь мовчки дивився собі під ноги, сплівши руки й обертаючи великими пальцями. Нарешті він тихо промурмотів Анджела. І досі немає ніяких слідів. Зовсім зникла. Так, зникла, відповіла Бенсон. Я боюся, що бідолашна дитина стала жертвою якоїсь підлоти. Була чутка, що її бачили у Венеції, але це безперечно помилка. Признайтесь, ваша ясновельможність, що ви вчинили жорстоко, відірвавши свою дитину від материнських грудей і відіславши її у безнадійне вигнання. Ніколи не заживе в мене ця рана яку ви завдали своєю суворістю? «Бенсон», – сказав князь, – «хіба я не призначив вам і дитині пристойного річного утримання? Хіба я міг зробити щось більше? Хіба мені не довелося б, якби Анжела лишилася з нами кожної хвилини боятися, що наші Слабості виявляться і прикро порушать пристойний спокій нашого двору. Ви ж бо знаєте княгиню, дорога Бенсон, і знаєте, що в неї часом бувають дивні примхи. Отже, сказала Бенсон, отже гроші, річне утримання мають винагородити для матері все її горе цю її тугу, всі її гіркі жалі за втраченою дитиною? Дали бі, ваша ясна вельможність, є й інший спосіб подбати про дитину, спосіб, що вдовольнив би матір більше, ніж усе золото світу. Бенсон вимовила ці слова з таким виразом на обличчя і таким тоном, що князь трохи збентежився. Найласкавіша пані, почав він розгублено. Що за дивні думки? Невже ви не бачите, як неприємно, як прикро мені, що наша люба Анжела зникла без сліду? Вона, мабуть, стала б чемною, гарною дівчиною, бо походить від гарних чарівних батьків. Князь знов дуже ніжно поцілував руку Бенсон, але радниця швидко. Відсмикнула її і, пронизуючи князя палючим поглядом, прошепотіла йому на вухо. Признайтесь, ваша ясна вельможність, ви були несправедливі, жорстокі, коли наполягали на тому, що дитину треба десь діти. І хіба ви тепер не зобов'язані задовольнити моє бажання? Я людина добра? І вважатиму, що це буде хоч якась винагорода за всі мої муки. Бенсон, відповів князь, ще покірніше, ніж досі. Добра, чарівна Бенсон, хіба ми не зможемо відшукати нашу Анжелу? Я зважусь на героїчний вчинок, щоб задовольнити ваше бажання, шановна пані. Я довірюсь майстрові Абрагаму і попрошу в нього поради. Він розумний, досвідчений чоловік і, мабуть, зможе мені допомогти».